Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha wa kulu qawlan sadida yuslih ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار kepada Allah Subhanahu di malam hari ini Yaitu Kamis malam Jumaat tanggal 27 Syawal atau sudah masuk malam ke 28 Syawal 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 18 Mei 2023 Masehi. Kita akan mengawali pelajaran kita yang merupakan pelajaran untuk Saudara-saudara kita, saudara kami yang ada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yaitu pada pelajaran sunnah. karya salah seorang a'immah Imam min a'immatina, salah seorang imam dari kalangan para imam kita, yaitu Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-barbahari yang beliau wafat pada tahun 329 Hijriah. kitab ini yang dikenal dengan judul syarhus sunnah merupakan salah satu kitab yang sangat penting berkaitan dengan akidah dan manhaj Ahli Sunnati Al-Jama'ah. Abil khusus kitab ini ditulis oleh beliau, Al-Imam Al-Barbahari, Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Taib, kita akan terlebih dahulu mengenal siapa penulis kitab ini, Al-Imam Al-Barbahari. Beliau adalah Al-Imam Al-Qudwah, Al-Mujahid, Syekhul Hanabilah, merupakan guru besar di kalangan madhab Hambali pada masanya. Beliau Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Beliau bernama Al-Hasan, nama beliau adalah Al-Hasan kunyahnya Abu Muhammad. Al-Hasan, bin Ali bin Khalaf Al-Hasan bin Ali bin Khalaf adapun al-barbahari adalah nisbah kepada barbahar barbahar adalah salah satu obat-obatan yang diimpor dari negeri India Ya, Dan beliau dinisbahkan kepada barbahar ini Nisbahnya adalah al-barbahari Karena memang kemungkinan beliau pedagang atau pengimpor ya, jenis barang ini tadi Sehingga dikenal dengan nisbah ini al-barbahari Beliau lahir pada tahun 200 53 Hijriah pada masa kekhilafahan Al-Mu'tas Billah Yang bernama Muhammad Putra daripada Khalifah sebelumnya Yang bergelar Al-Mu'tawakkil Al-Allah Ja'far ya. Putra dari Khalifah sebelumnya Al-Mu'tasim Billah Al-Abbasi. Ini pada masa beliau. ya. Ini pada masa siapa Muhammad bin Ja'far. Yang nama Khalifah Muhammad bin Ja'far ini bergelar Al-Mu'taz Billah. Namun pada masa itu. Yang merupakan masih masa kekhilafahan Bani Abbasiyah. Namun Bani Abbasiyah kala itu. Sedang dikuasai oleh. Al-Atrak. Khilafah Turki. Ya, yang mana. merekalah yang sebenarnya mengatur. Dan menguasai. Khilafah. Bani Abbasiyah. Karena. Mereka inilah yang. Berhak. Atau menyatakan siapa yang. Boleh menjadi khalifah. Dan siapa yang mereka. Gulingkan semaunya. Nah. Sehingga al Imam Al-Barbahari rahimahullah lahir dalam kondisi politik demikian. Di kala memang khilafah Bani Abbasiyah sedang lemah. Namun di sisi lain perkembangan keilmuan pada masa itu sedang berkembang dengan baik. Sedang dalam kondisi berada dalam kemajuan. Karena memang pada masa itu Ahlus Sunnah Muntashirun. Di negeri. kaum Muslimin kala itu. Yang di negeri Baghdad. Nah. Dan Al-Imamul Barbahari Rahimahullah. Itu. Semasa. Dengan para a'imah kibar. Sebisal Al-Imam Ibn Majah. Al-Qazwini. Abu Dawud Al-Sijistani. Ya, Hambal bin Ishaq. Al-Imam Ibnu Majah dan Abu Dawud penulis kitab Sunan, Hambal bin Ishaq dan Al-Imam Abi Bakar Al-Maruzi dan Ishaq bin Ibrahim bin Hanif dan Abi Bakar al khalal Ibnu Qutaiba Ad-Dainawari -dainaw -ad dan para imam yang lainnya. Yang mana para imam ini merupakan para imam yang Murid dari murid-murid besar Al-Imam Ahmad. Ya. Murid daripada murid-murid besar Al-Imam Ahmad. Beliau berada pada tabaqah ini. Murid daripada murid-murid besar Al-Imam Ahmad. Di antara guru-guru besar beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaj Abu Bakar Al-Maruzi. Ia merupakan Imam Al-Qudwa, Al-Faqih, al, al, al muhaddis yang tinggal di negeri Baghdad. Ya. Beliau adalah murid besar Al-Imam Ahmad yang wafat pada tahun 275 Hijriah. Demikian pula di antara guru besar beliau, Sahal bin Abdullah bin Yunus, At-Tustari Abu Muhammad, Al-Imam Al-Abit, al zahid yang wafat pada tahun 283 Hijriah. Kemudian guru besar beliau yang ketiga adalah Al-Fath bin Syakh bin Syukhruf salah seorang abid zahid pada masa itu pula yang dia meriwayatkan dari Al-Imam Ahmad. Naam. Atau berguru kepada Al-Imam Ahmad. Wafat pada tahun 273 Hijriah. Yang diriwayatkan bahawa Al-Imam Ahmad mengatakan tentang Al-Fatah bin Syukhruf ini. Kata beliau, ma, akhraj, ma akhrajat Khurasan, Mithil Fatah bin Syukhruf. Negeri Khurasan tidaklah melahirkan seorang tokoh besar. Semisal, Siaba Al-Fatah bin Syukhruf. Hmm. Ini, Al-Imam Al-Barbahri rahimahullah. Sehingga beliau, sahib Al-Imam, namsahiba jama'atan min ashab imam ahli sunnati aljamaah berguru kepada murid-murid besar al-imam Ahmad ya. tidak berguru kepada imam Ahmad secara langsung namun berguru kepada murid-murid besarnya ya. beliau semasa dengan murid-murid besar al-imam Ahmad nah. dan tokoh-tokoh di antara guru-guru besarnya adalah 3 guru yang kita sebutkan tadi, tiga imam yang kita sebutkan, yang memang beliau mengambil ilmu dari mereka dan memberikan pengaruh kepada saksiah keperibadian beliau. Al-imam Al-Barbahari adalah seorang imam berbibawa awalan bilhaq benar-benar ya, menyerukan al-haq sangat terus menyerukan al-haq da'iyatan li sunnah mengajak untuk mengikuti untuk berpegang dan mengikuti as-sunnah serta mengikuti al-adhar beliau seorang yang arif arifan bil madhab usulan wa furuan sangat pakar dalam madhab hambali baik pada masalah usulnya maupun furunya dan beliau juga memiliki kedudukan dan suara yang didengar oleh sultan. Ya. Suara yang didengar oleh sultan. Beliau terpandang di kalangan para sultan kala itu. Dan beliau adalah seorang tokoh yang syadidan ala ahli bidah wal ahwa. Sangat keras dan tegas kepada alul bidah dan ahli al ahwa. Munabidan lahu bil wal lisan. Ya. Beliau berbuat mengingkari mereka secara Tegas dengan tangan dan lisannya. Dan majlis beliau adalah majlis yang makmur dengan halakah hadis, asar dan fiqih. Majlis beliau dihadiri oleh banyak para immatul hadis wal fiqih. Ya, majlis beliau dihadiri oleh banyak para immatul hadis dan fiqih. Abu Abdullah al-Faqih mengatakan, Iza ra'aita al-Baghdadi yuhibbu abal Hasan bin Bashar wa abal Muhammad al-Barbahari fa'alam annahu sahibu sunnah. Ya. Apabila engkau melihat seorang penduduk Baghdad mencintai dua tokoh besar yaitu Abu hasan bin Bashar dan Abu Muhammad al-Barbahari. Kata beliau, maka ketahuilah orang itu yang mencintai Abu Hassan dan Abu Muhammad Al-Barbahari ini. Ketahuilah bahwa orang itu adalah sahibu sunnah. Artinya apa? Menunjukkan bahawa kedudukan beliau sebagai imam besar Ahlus Sunnah menjadi tala ukur. Ya, Bila seseorang mencintai al Barbahari, penduduk Baghdad mencintai al Barbahari, maka ketahuilah orang itu adalah sahibu sunnah. Dan diantara yang menunjukkan enam kedudukan, tingginya kedudukan beliau adalah apa yang dikisahkan oleh salah seorang murid besarnya Ibnu Battah rahimahullah, beliau mengatakan, sami'tuhu, ia'ni al-barbahari, lama ukhid al-hujjaj ya'qul, ya kaum inkana yahtaju ila mu'awanatin bimati al-fidinar. Wa mi'ati alfi dinar Hamza marad Awantuhu Aku mendengar kata Ibn Battah Aku mendengar Al-Barbahari mengatakan ketika Para jamaah haji ya, Sedang Dihadang yakni Oleh kelompok Al-Qaramitah Kala itu Syiah Karamitah ya. Maka beliau mengatakan Kata Ibn Battah Aku mendengar beliau mengatakan Wahai kaum kalau seandainya ya e, Membutuhkan Kepada bantuan ya, Sebesar 100 ribu dinar 100 ribu dinar Dan beliau ulang itu sampai 5 kali Niscaya aku akan bantu Ini yani kalau seandainya Sultan Membutuhkan ya ini yani beliau bisa Mengumpulkan harta sebesar itu Ya Seratus ribu dinar, seratus ribu dinar, seratus ribu dinar, seratus ribu dinar. Beliau ulang lima kali. Yang berarti lima ribu dinar. Maka aku akan bisa mengumpulkannya dari kaum muslimin. Yang menunjukkan besarnya wibawa dan kedudukan beliau yang sangat terhormat. Di pandangan kaum muslimin. Nah, kalau seandainya beliau mengumpulkan. Menggalang dana sebesar itu niscaya beliau akan mendapatkannya demi membantu sultan dalam merangka membantu para jamaah haji yang sedang dihalangi oleh kaum Syiah Karami al-Qaramithah. Naam. Di antara murid-murid besar beliau sebagaimana yang sebagainya barusan kita isyaratkan adalah al-Imam al-Qudwal Al Faqih Abu Abdullah Ubaidillah bin Muhammad al-Uqbari. Yang dikenal dengan Ibn Battah. Ya. Penulis kitab Al-Ibana. al Ibanah itu Al-Kubrawa, -Ibana al Al-Suhra. Ini murid beliau. Kemudian murid beliau yang lainnya adalah Al-Imam Al-Wa'idh Al-Kabir, Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Baghdadi, Abdul al husayn bin Sam'un. Kemudian murid besar beliau yang lainnya adalah Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Sajarah, Abu Bakar Al-Qadi. Juga Al-Imam Al-Faqih al, al, al Hussein bin Abdullah Al-Baghdadi Al-Hambali. Abu Ali an al najjad Al-Saghir. Yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Juga disebut sebagai salah seorang murid beliau juga adalah Muhammad bin Ahmad bin Saleh bin Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang berarti putra dari cucu Imam Ahmad. Muhammad bin Ahmad bin Saleh bin Al-Imam Ahmad. Yang wafat pada tahun 300 30 hijriah. Ehwani rahimani wa Rahimahni Kemudian yang menunjukkan kepada zuhud dan waranya Imam Al Barbahari Rahimahullah adalah, <coughs> uh, ya sebagaimana disebutkan oleh Abu Hasan bin Bashar, beliau mengatakan Tanazzah Al Barbahari min Mirath Abihi an Sab'in Alfidinar. Al-Barbahari menjauhkan dirinya dari warisan ayahnya sejumlah tujuh ratus ribu dirham. Ya ini karena beliau memandang penghasilan itu, beliau tidak suka dengan penghasilan tersebut dari sang ayah. Ya, yang sebenarnya secara ini halal, itu warisan. Ya, namun beliau tidak mau mengambilnya. Ya. Karena demikianlah sikap warak dan zuhudnya beliau. Karena Abu Ibn Abi Yaala mengatakan, "Kan al-Barbahari mujahadat, wa makamat fiddin kathira." Al-Barbahari memiliki mujahadat, ya, kesungguh-sungguhan, keseriusan ya, dalam beribadah, dalam beramal, wa makamat fiddin dan kedudukan yang tinggi dalam agama, kathira dan itu sangat banyak. Dan darah sana para, beliau, ujian para imam terhadap beliau, ujian-pujian para imam terhadap al-imam al di antaranya dikatakan oleh Ibn Abi Ya'la, ya, penulis kitab Tabakat Al-Hanabilah, kata beliau, Syekh Ta'ifawi fi waqtih, wa mutakaddamuha fil ingkar ala ahli al-bida' wal-mubayana bil biliyat wal-lisan, wa kana lahum, Sayyidun inda sultan Wa quddima inda al-ashab Wa kana ahadu Atau ahadala immat al-arifin Walhufatil usul al-mudqinin Wasiqatil mu'minin Beliau ibn uh, al-barbahari adalah salah seorang guru besar uh, Pada uh, Madhabnya Salah yeah. seorang guru besar madhab pada masanya. Dan yang beliau adalah orang yang terdepan. Di dalam mengingkari ahlul bidak. Ya. Dan menentang mereka. Dengan tangan dan lisan. Beliau memiliki suara yang didengar. Al-Sultan. Dan beliau adalah. Uh, yang dikedepankan. Di kalangan. Para. Uh, pembesar madhab. Ya. Madhab Hanbali. Beliau salah seorang imam yang mengerti ilmu. Ya, Al-a'immal'arifin yang banyak mengerti ilmu. Dan salah seorang hufad ya, terhadap usul ya, usul madhab yang mut'qin. Dan beliau termasuk ya, salah seorang siqatil mu'minin, kaum mu'minin yang terpercaya. Demikian pula. Al Imam Az-Zahabi mengatakan tentang Al-Barbaha di dalam pujiannya Al Faqih Al Qudwah Syaikhul Hanabil bil Iraq. Naam qalan wa halan wa halalan. Wa kana lahu saytun azim wa hurmatun tammah. Beliau adalah seorang faqih yang kudwah. Panutan dalam fikih. Guru besar Mazhab Hanabilah di Iraq. ya kalan wa halan wa halalan baik dalam ucapan ya kondisinya dan halalan yakni karena memang beliau seorang yang dikenal perhatian terhadap halal karena waraknya beliau memiliki kedudukan yang mulia dan agung ya dan kehormatan yang sempurna. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Jauzi, Jama' al-ilmah zuhud Dia mengumpulkan ilmu yang banyak. Dan seorang yang sangat zuhud. Wa kana syadidan ala ahlul bidak. Memiliki sikap yang tegas terhadap ahlul bidak. Al-Imamul al Mukathir juga mengatakan. Al-alimu zahid. Al-faqil hambali. Al-wa'id. Dia seorang alim. Seorang yang zuhud. Seorang ahli fikih dari kalangan madhab hambali al wa'il pemberi nasihat wakana syadi dan ala ahli bid'ah wal maasi beliau keras dan tegas terhadap ahli bid'ah dan ahli maasi wakana kabir al kader tu aldimuhul khasa wal amah beliau memiliki kedudukan yang besar ya, yang diagungkan dimuliakan baik oleh orang-orang khusus maupun oleh orang-orang yang maupun oleh kalangan umum. Ini pujian dan sikap para, terhadap para terhadap al imam terhadap al-imam al-Barbahari rahimahullah. Di antara, kadang kita sebutkan bahawa beliau memiliki sikap yang tegas terhadap ahlul bidah Di antaranya adalah digambarkan oleh al-syeikh Khalid ar radadi rahimahullah. Dalam muqaddimah ta'liq apa tahqiq beliau. Beliau berikan pembahasan maukifu humin ahliul bidah. Sikap beliau terhadap ahlul bidah. Lakat karena alimamul barbahari rahimahullah sedih dan ala ahliul bidah wal ahwa munabid dan lahum biliat wal lisan. Wahwa fi hada kullih muttabiun dimaslaki ahli sunnatul jamah ah fi muamalah ti bidah wal ahwa. Al Imam Al Barbahari -bar adalah seorang yang keras dan tegas daripada ahlul bidah dan ahlul ahwa. Menentang mereka dengan tangan dan disannya. Beliau dalam semua ini adalah mengikuti ya, metode dan jalannya yang ahlussunnah jamaah di dalam bersikap terhadap ahlul bidah dan ahlul ahwa. Faqat kana rahimahullah harisan ala safai hadd din. Beliau sangat memiliki perhatian dan semangat yang besar terhadap kemurnian agama ini wa ibadat kullima alaqa bihi min wa ibadat kull wa ibadima wa ibadi kullima ulqa bihi bidah wal ahwa dan menjauhkan segala hal yang dicampurkan dalam agama ini yaitu berupa bidah dan hawa nafsu min wal i'tizal watamasyhur wattasawuf wat tasyayyu baik itu bidah jabah Maupun bid'ah Mu'tazila Maupun bid'ah Sha'ariyah Tasawuf, Syiah Dan Rafidah ya. Kemudian beliau sebutkan nah, Beberapa contoh Ucapan-ucapan Al-Imamul Barbahari Rahimahullah Di dalam kitab ini yang menunjukkan Sikap tegas beliau terhadap Ahlul Bid'ah Ikhwanifiddin Rahimani Warahmatullahi Ada pun kitab ini sendiri Yang berjudul Syarhus Sunnah Ya sebagaimana judulnya syarah itu berarti penjelasan adapun as-sunnah yakni bermakna at-tariqah ya, maknanya adalah at-tariqah yakni tariqah ya rasul bukan yang dimaksud dengannya adalah makna as-sunnah menurut istilah para muhaddisin yang berarti masabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'din au taqrir Bukan itu. Atau as-sunnah yang dikenal di kalangan istilah para fukoha ya, yang mengamalkannya berpahala dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Bukan makna ini. Namun as-sunnah dengan makna yang lebih umum. yaitu tariqatul rasul, tariqatul sahabah, tariqatul salafi salih. Ya, inilah as-sunnah. baik Berarti meliputi iktiqat, meliputi ibadah, meliputi fikih, meliputi adab wal akhlak. Ini semua adalah termasuk dalam cakupan makna sunnah secara umum. Ya. Sehingga apa? As-sunnah di sini bermakna al-iktiqat, wal-akidah, wal-manhaj. Bukan hanya sunnah sekedar sunnah dalam pandangan para fuqaha ataupun dalam pandangan muhadithin atau yang lainnya. Namun sunnah dengan makna apa? din wal iman wal, wal dan karenanya banyak para ulama yang menulis tentang prinsip-prinsip agama usuluddin ya tentang akidah mereka beri judul dengan as-sunnah ya, seperti as-sunnah karya Imam Ahmad as-sunnah karya putra beliau Abdullah bin Al-Imam Ahmad as-sunnah karya Al-Athram demikian pula Al-imam al-lalikai memiliki kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnat al-jama'ah. Atau para imam sebagian lainnya memberikan judul terhadap kitab-kitab mereka dengan al-iman. Seperti kitab al-iman. Karya Ibn Mandah. Ya. Atau kitabul iman yang terdapat di dalam sahih al-Bukhari dan sahih muslim. Dan banyak yang lainnya. Demikian pula sebagian imam yang lainnya. Menulis dengan judul Al-Syari'ah. Seperti kitab Al-Syari'ah. Karya Imam Al-Ajurri. Al-Syafi'i. Atau Al-Syari'ah. Karya Ibn Battah. Yang dikenal dengan Al-Ibanah. Ya. Atau juga dengan judul Al-Tawheed. Wal-Aqidah. Seperti kitab Al-Tawheed. Karya Ibn Huzaimah. Ya. Atau Al-Aqidah. Seperti Akidatul Salaf. Ashabil Hadith. Karya As sabuni Al-Qulihal ini semua adalah judul-judul. E alafaz-lafaz yang beragam untuk satu makna yaitu ad-din wal aqidah wal i'tiqad wal manhaj. Demikian pula syarh sunnah karya al-Barbahari. Maka as-sunnah dimaksud di sini adalah as sunnah dengan makna apa? Tariqatur Rasul, tariqatus Sahabah, tariqatus Salafis Saleh sehingga mencakup ad-din kullih, mencakup al-i'tiqad wal manhaj. Naam. Adapun kata syarah di sini bukan berarti beliau mensyarah kita tertentu seperti yang dikenal misalnya syarah usulus sittah maka syarah di sini melainkan syarah terhadap risalah tertentu yang berjudul usulus sittah tidak demikian namun syarah di sini beliau karena beliau ingin mensyarah menjelaskan kepada kita tentang ad-din tentang akidah tentang manhaj ya Sehingga beliau kasih nama Syarah. <coughs> Adapun kenapa beliau menulis kitab ini. Maka sebagaimana dijelaskan oleh uh, Syekh Khalid ar raddadi rahimahullah. Lam yadhkur lana al-muallif fi kitabihi sabab al-ba'ith lahu li ta'lifihi hadhal kitab. Li ta'lifihi kitab. Li ta'lifihi kitab. Ya, مؤلف penulis Yani Al-Barbahari, Al-Imam Al-Barbahari tidak menyebutkan kepada kita sebab yang mendorong beliau menulis kitab ini. Namun uh, di sana kata beliau biyadinn annahu yumkin al-qaul inna thammata asbaban adidah kanaat hiyal ba'is al ar-ra'is 'ala tasnifihi hadzal kitab. Mungkin saja di sana ada beberapa sebab yang bisa kita anggap sebagai sebab ya wala alla aham hadhihi al asbab alladhi zaharat li min dirasati wa tahqiqihi wa kitab dan bisa jadi sebab terpenting yang tampak bagiku tatkala aku mempelajari dan mentahqiq kitab ini sababan ada dua sebab penting yaitu yang pertama hirsul muallif ala isalil aqidah Safiyah amma yukaddirha Mira al-ahwa'i wal bida' ila 'ammatin nas. Semangat besar dan antusias penulis untuk menyampaikan akidah yang murni dari berbagai kotoran yang mengotorinya baik itu berubah nafsu, bid'ah dan yang lainnya. Semangat beliau untuk menyampaikan akidah yang murni ini kepada kaum muslimin sati wa tahdhirihim min mujalasati ahli zaik wal dalal serta semangat beliau untuk mentahdir ya, kaum muslimin dari duduk bersama orang-orang ah, menyimpang dan sesat. وَبَيَانْ تَرَيْقِهِمْ وَسُبُولِهِمْ فِي تَلْبِيسْ عَلَى النَّاسِ Dan beliau ingin menjelaskan kepada mereka metode-metode dan cara-cara mereka di dalam mengaburkan agama ini kepada umat manusia. Ini sebab pertama. Yang kedua, وَيُدَعْفُ إِلَا مَا سَبَقْ Anal bida' wal ahwa, w sunu fil a'ra alati zayana halahum syaitan, qad amal bala'u bihaa fi asrul al mu'allif, w shaa awadaa. Ya, yang kedua adalah di samping sebab yang pertama tadi adalah karena bida' dan hawa nafsu serta berbagai ide-ide ya, dan pendapat-pendapat yang dihias-hias oleh syaitan itu Ya, bala telah menyeluruh musibah ini menyimpa menyebar secara merata pada masa penulis. Ya, tersebar dan tersiarkan secara merata. Fa'aradal muallifu ay ya'udda bin nas ila al jaddal wa siratil qawim sehingga muallif ingin mengembalikan umat manusia ya kepada jalan yang lurus dan tepat. Wa dhalika limalahu min makanatin wa haiba. Filamati kabel khasa terlebih beliau memiliki kedudukan dan kewibawaan di tengah masyarakat Muslimin secara umum sebelum secara khusus iaitu yani baik kalangan umum maupun khusus beliau memiliki kedudukan yang terpandang dan kewibawaan maka beliau ingin mengajak ya, umat untuk mau kembali ke jalan yang benar ke jalan yang lurus dan tepat ya, mengingat pada masa itu sudah banyak Ah. Sudah banyak hawa nafsu Yang merata Menjadi bala Yang menimpa umat ya, Secara umum Sehingga ikhwanifiddin rahimani wa rahmukumullah Kehadiran kitab ini ya, Merupakan Ni'mah minallahi azza wa jal ya, Merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, Karena beliau Sangat besar perhatiannya kepada umat agar umat mendapatkan penjelasan sehingga kehadiran kitab ini, kitab-kitab akidah secara umum dan kitab akidah dan manhaj yang beliau tulis ini secara khusus ini adalah nikmat yang besar, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ya. Karena kalau seandainya tidak para ulama tidak bangkit untuk menjelaskan kepada umat Untuk menjaga dan membentengi kemurnian agama ini Niscaya umat akan tersesat Niscaya agama ini akan tidak murni lagi sampai kepada kita Maka Kehadiran kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Kitab-kitab agidah secara umum Dan kitab syarhus sunnah ini secara khusus Merupakan salah satu nikmat dari Allah SWT Dan hujjah dari Allah kepada hamba-hambanya Liahlika man halaka ambayyina Man hayya ambayina. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama ini nah, Semoga apa yang kita sampaikan walaupun sedikit ini bermanfaat Bagi anak pribadi dan bagi saudara-saudaraku Ikhwah yang mendengar Baik ikhwah di seluma secara khusus Maupun yang lainnya yang mendengarkannya Ikut mendengarkan kajian ini secara umum Wa salallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi alamin.